Лю Цесінь. Вічна життя смерті. Текст читає Сергій Оробчук. Рік четвертий епохи кризи. Ченсінь. Для Ченсінь початок Трисоляринської кризи збігся в часі із закінченням навчання в аспірантурі. Вона прийняла пропозицію приєднатися до спеціальної дослідницької групи, зайнятої в проєкті з розробки двигуна, для нового покоління сімейства ракет-носіїв «Великий похід». Іншим така посада видавалася дуже престижною і перспективною. Але початковий ентузіазм Чен Сін щодо вибору професії давно згас. Вона поступово дійшла розуміння, що ракети на хімічному паливі нагадують велетенські димарі на зорі промислової революції. У ті дні багато поетів оспівували ці димарі як символи набуття людством статусу промислової цивілізації. Так і зараз. Люди тієї ж професії хвалять хімічні ракети як знамення настання космічної ери в історії людства. Але насправді, покладаючи всі сподівання лише на хімічні ракети, людство, можливо, так ніколи і не ступить у реальну космічну еру. Початок трисоліріанської кризи зробив цей факт лише очевиднішим. Покладатися на хімічні процеси як рушійну силу для створення системи захисту сонячної системи – повна утопія. Тож вона особисто була зацікавлена не надто звужувати коло своїх професійних інтересів, тому відвідала чимало факультативних занять на курсі з принципів побудови і функціонування Ядерної силової установки. Після початку кризи всі проекти в аерокосмічній галузі отримали нове дихання, і навіть давно відкладена ідея космоплану почала втілюватися в життя. Її дослідницька група отримала завдання почати первинні проєктні роботи зі створення двигуна космопланів для польотів уже безпосередньо в космічному просторі. Шанси на кар'єрне зростання були дуже перспективними. Її здібності визнавали всі, а в аерокосмічній галузі Китаю. Значна частка керівників традиційно походила з підрозділів, які займалися саме створенням двигунів для літальних апаратів. Але оскільки вона мала чіткі переконання, що хімічні двигуни – це технології позавчорашнього дня, то розуміла, що в далекій перспективі люди й підрозділи, які займаються їх розробкою, не мають шансів на майбутнє. Рух у неправильному напрямку найменше означає тупцювання на місці. Натомість успіх у її роботі вимагає повної концентрації і відданості справі. Розуміння цього факту неабияк її засмучувало. Незабаром їй випала нагода змінити спеціалізацію. Організація Об'єднаних Націй почала створювати агенції, пов'язані з проєктом планетарної оборони, які мали суттєву відмінність від започаткованих раніше. Вони напряму підпорядковувалися раді оборони Землі, але штат спеціалістів переважно складався з персоналу, направленого урядами різних країн. Національне бюро астронавтики делегувало – до цих агенцій велику кількість працівників різних рівнів. Один із високопоставлених керівників поговорив із Чінсінь і повідомив, що є вакансія помічника директора Центру планування аерокосмічних технологій при Агентстві стратегічної розвідки, скорочено АСР, Ради оборони землі, скорочено РОЗ. На цей момент розвідувальна робота сил людства, спрямована на намагання отримати якомога більше інформації про світ Соляриса, здебільшого була сконцентрована на ОЗТ. Однак АСР РОС – це розвідувальне відомство, діяльність якого безпосередньо сконцентрована на Трісоліріанському флоті і планеті Трісолярис. Їм потрібні були хороші спеціалісти з профільною освітою і досвідом роботи в аерокосмічній галузі. Чен Сінь без вагань пристала на пропозицію. Штаб-квартира АСР ростошовувалася неподалік головної будівлі організації Об'єднаних Націй у старому шестиповерховому будинку 18 століття. Сама споруда виявилася на вигляд дуже важкою і міцно збитою, немов суцільна брила граніту. Коли Ченсінь, після перельоту через океан уперше зійшла до будівлі, то відчула холодний подих тутешнього повітря, немов в'їжджала до середньовічного замку. Обстановка повністю відрізнялася від інтер'єру розвідувальних агентств, як вона собі їх уявляла. Це більше нагадувало місце, де за візантійським зразком плетуть змови і нашіптують таємниці. Будівля виявилася майже порожньою, і ченсінь Сінь стала однією з поміж перших прибулих, готових стати до виконання обов'язків. У кабінеті серед незібраних меблів і недорозпакованих коробок вона зустріла свого начальника, директора Центру планування аерокосмічних технологій АСР. Ним виявився Михаїл Вадімов, кремезний здорувань віком за 40, який розмовляв англійською із жахливим російським акцентом. Ченсінь Сінь знадобилося чимало часу. Аби второпати, що він говорить до неї саме англійською. Вадімов присів на картонну коробку і поскаржився Ченсінь, що має понад десятирічний досвід роботи в аерокосмічній галузі і не потребує помічників із технічних питань. Усі країни воліють надіслати своїх спеціалістів до АСР, а не сплачувати внески у твердій валюті. Потім він, здається, згадав, що розмовляє з молодою, сповненою надій дівчиною, і вирішив розважити невеселі думки Ченсінь. Якщо цьому агентству Готова недолую творити історію, що цілком імовірно. Хай вона і не матиме щасливого кінця. То саме нас двох запам'ятають як піонерів, що стояли біля витоків. Ченсінь дуже потішило, що її безпосередній керівник також має реальний досвід у аерокосмічній галузі. Вона запитала Вадімова, над яким проєктом він працював. Той легковажно відповів, що брав участь у розробці орбітального корабля «Буран», яка виявилася невдалою, а потім обіймав посаду заступника головного конструктора нового типу вантажних космічних кораблів. Далі з ним трапилася дивна кар'єрна трансформація, і його перевели на якусь посаду в Міністерство закордонних справ, де він пропрацював два роки, потім перейшов у певний відділ, де займався роботою, схожою на нашу теперішню. А взагалі тобі ліпше НАТО не пхати носа в професійне резюме нових колег, які скоро до нас приєднаються, добре? додав він. До речі, директор уже на місці. Його кабінет поверхом вищим. Зійди до нього привітатися, але не надто відволікай від справ. Першим, що вразило Ченсінь, коли вона потрапила до просторого кабінету директора, був стійкий запах міцних сигар. Потім її увагу привернула велика картина, написана олійними фарбами, що висіла на стіні навпроти дверей. Більшу частину величезної картини займало небо, затягнуте сонцевими хмарами, і похмурі засніжені поля. У глибині перспективи Найже там, де хмара зустрічалася зі сніговим покривом, виднілася якась темна смужка. Роздивившись детальніше, Чен Сінь побачила, що там намальовані одноповерхові дощаті будиночки з кількома вкрапленнями 3 триповерхових будівель у європейському стилі. Зважаючи на вигини русла річки і деталі місцевості на передньому плані картини, на ній міг бути зображений Нью-Йорк початку XVIII століття. Від картини так і віяло холодністю і відчуженістю, що добре відповідало враженню від людини, яка сиділа під нею. Поруч із великою картиною висіла інша, невеличка. Більшу частину полотна займало зображення класичного меча із золотим крижем і відполірованим до блиску лезом, який тримала рука в бронзових обладунках, вималювана лише до передпліччя. Рука тягнулася мечем до водної блакиті, аби підхопити лезом, із її поверхні вінок сплетений із червоних, білих і жовтих квітів. Колористика цієї невеличкої картини, противагу гігантській сусідній, була яскравою барвистою. Проте так само приховувала зловісні таємниці. Ченсінь помітила, що на білих квітках у вінку були краплі крові. Директор СР, американець Томас Вейт, виявився значно молодшим, ніж уявляла собі Ченсінь. Він мав навіть молодший вигляд, ніж Вадімов, і був вродливішим за нього. Обличчя красунчика в стандартному розумінні цього слова. Пізніше Ченсінь зрозуміла, що таке враження він справляє завдяки виразному погляду, схожому на очі холодної мармурової статуї, що зійшла із заднього плану великої картини позад нього. Він не мав вигляду вкрай заклопотаної людини. Стіл перед ним був повністю порожнім, ані ноутбука чи бодай якихось паперів на поверхні. Коли Ченсінь увійшла до кабінету, він якраз усереджено вивчав кінчик сигари і ледь мимохідь. Поглянувши у її бік, повернувся до свого заняття. Ченсінь відрекомендувалася, запитала, чи має він для неї якісь доручення, і мовчала, аж поки він знову не підвів на неї очі. Спершу в його погляді вона побачила втому й лінь, але в глибині ховалося щось настільки різке й колюче, що викликало в неї відчуття дискомфорту. Раптом обличчя вигнулося осяяла посмішка, але Ченсінь, побачивши її, не відчула себе тепліше й комфортніше. Посмішка була схожою на крижану воду, що просочується крізь тріщину на поверхні замерзлої річки і повільно розповзається кригою. Чен спробувала усміхнутися у відповідь, але перша ж фраза Вейда стерла навіть натяк на усмішку і вихолала все всередині. А ти продаси свою у бордель. Чен злякано заперечливо похитала головою, хоча ніяк відповідь на запитання навпаки. Вона не була певна, що почула все правильно. Але Вейд... Уже махнув рукою і затисненою пальцями сигарою. «Дякую, повертайся до нагальних справ». Почувши від ченсінь розповідь про те, що сталося, Ваддімов лише розсміявся. Хе -хе. Ця фраза доволі поширена в нашому колі. Історія і виникнення, скоріш за все, сягає часів Другої світової війни. Старі вовки-розвідки часто підвражнюють таким чином новачків. Інакше кажучи, це значить, наша професія єдина на планеті, в якій постійні інтриги, Ведення в оману та провокація є адекватним виконанням професійних обов'язків, і нам доводиться бути значно гнучкішими щодо загальноприйнятих етичних норм поведінки. До складу ЕСР залучені співробітники двох типів технічні спеціалісти, як от ти, і кадрові офіцери розвідки та військових сил. Ці люди мають зовсім різні способи мислення і норми поведінки. На щастя, особисто я на власному досвіді знайомий із обома. Я зможу допомогти тобі і ліпше призвичайтися до цих відмінностей. Але ж ми всі разом протистоїмо безпосередньо Трисолярису. Це незвична розвідувальна робота. Деякі речі ніколи не змінюються. Співробітники почали прибувати один за одним. Здебільшого це були представники країн, постійних членів РОС. Усі поводилися підкреслено ввічливо, але звичні взаємні підозри і недовіра нікуди не зникли. Технічні спеціалісти трималися осторонь і, здавалося, постійно перевіряли кишені на предмет зникнення чогось цінного. Розвідники були надзвичайно активними і поводилися дуже доброзичливо, але мали такий вигляд, ніби що секунди думали, де поцупати б щось, що погано лишить. Як і передбачав Вадімов, їм більше до вподоби було шпигувати один за одним, ніж вести розвідувальні дії проти трисоляриса. За два дні відбулися перші загальні збори новоствореної розвідувальної служби. Незважаючи на те, що ще не всі співробітники прибули до штаб квартири. Директор Вейт отримав трьох заступників представників Великої Британії, Франції та Китаю, першим із них узяв слово китаєць Ювеймін. Ченцінь і гадки не мала, в якому з відомств у Китаї він міг працювати на подібній роботі. Чоловік мав складно впізнаване обличчя, яке можна було запам'ятати лише після численних нарад за його участі. На щастя, в нього не було звички, притаманною китайським чиновникам, розводити пусті таревані за щонайменшої нагоди, хоча він і повторив набір банальностей про завдання, які стоять перед АСР, але принаймні лаконічно. Він наголосив, що сприймає статус присутніх як посланців відповідних країн, тож спокійно ставиться до факту багато начальності. АСР не вимагатиме і не розраховує на їхню надмірну лояльність до цієї інституції та ставлення її інтересів вище за національні. Проте, оскільки завданням АСР є велика справа захисту людської цивілізації загалом, він сподівається, що кожен зможе досягнути правильного балансу між цими інтересами. А враховуючи той факт, що саме АСР доведеться зустрітися навіч із інопланетними загарбниками, ми повинні стати найбільш згуртованими з-поміж новостворених агентств. Чен зауважила, що коли його заступник розпочав свою промову, Вейт від'їхав назад у кріслі, злегка відштовхнувшись ногою, від ніжки конференц-столу, ніби йому було не цікаво, і він взагалі не хотів тут бути. Згодом, коли хтось пропонував йому взяти слово, він неодмінно відмовлявся, відмахуючись рукою. Лише після того, як виступили всі охочі, він заговорив, вказавши на гору коробок із орхтехнікою та канцелярським приладдям, розставлених уздовж стін у конференц-залі, сказав: "Я сподіваюся, ви впораєтеся з цим завданням самотужки". Схоже, він мав на увазі організаційні Питання початку роботи агентства. Прошу не гаяти на це мого часу чи їхнього. він сказав Навадімова та його людей. Дякую. Нехай залишаться представники технічної групи, усі, хто має досвід у аерокосмічній галузі. Решта може бути вільними. Сидіти залишилося трохи більше десяти людей, і в конференц-залі одразу стало тихіше. Щойно за останнім розвідником зачинилися старі дубові двері, вейт виплюнув одну фразу, немов кулю. Пані та панове. АСР має завдання відправити розвідувальний зонд на зустріч Трисоліарянському флоту. Усі шоковано переглядалися. Чін Сін була здивована не менше за інших. Звісно, вона сподівалася якнайшвидше відкараскатися від адміністративної рутини, аби розпочати реальну роботу і реалізацію технічних завдань. Але зовсім не очікувала аж такої швидкості та цілий спрямованості. Наразі АСР була лише нещодавно створеною організацією, і не мала жодного національного чи регіонального відділення, тож умови для оголошення старту перших реальних проєктів здавалися не надто вдалими. Але найбільше Чен Сін шокувало розуміння того, що ідея, запропонована Вейдом, не здійснена як з технічної точки зору, так і внаслідок багатьох інших чинників. «Є конкретні вимоги до характеристик розвідувального зонда», – запитав Вадімов. Здавалося, він був єдиним, хто сприйняв слова Вейда спокійно. Я обговорював це питання в приватному спілкуванні з представниками країн, постійних членів, але не виносив на публічне обговорення на засіданні РОС. З почутого я зрозумів, що думки представників сходяться на одному з показників, щодо якого неможливі компроміси. Швидкість зонда має дорівнювати 1% швидкості світла. Розуміння інших чинників та їхніх значень різниця, проте ці деталі можна узгодити вже в форматі обговорення на офіційних зустрічах. Слово взяв консультант із НАСА. Якщо я все правильно зрозумів, то ми розглядаємо тільки завдання прискорення зонда без подальшого сповільнення. За таких умов він за 2-3 століття досягне хмари Оорта, де повинен буде провести розвідку й дослідження Трисолюрянського флоту, який якраз має розпочати сповільнення. Я вважаю, що на навсід відтермінувати запуск такого проєкту. З відомих усім причин технологічний прогрес людства зараз передбачити неможливо, сказав Вейт. Якщо людство приречене пересуватися в космосі не набагато швидше за равликів, то нам варто дати старт проєкту якомога швидше. Чінцінь подумала, що такий поспіх можна пояснити політичними чинниками. Перші намагання людства налагодити безпосередній контакт із позаземною цивілізацією можуть мати вирішальне значення для подальшого існування і значущості АСР. Але при доступній на сьогодні швидкості космічних польотів знадобиться від 20 до 30 тисяч років аби дістатися до хмари орта. Навіть якщо ми відправимо зон прямо зараз, то за 400 років, коли Тресоліанський флот уже дістанеться до Землі, він, можна сказати, ледь встигне вилетіти за поріг. Саме тому одна сота швидкості світла – це показник, якого ми маємо досягти. Ми говоримо про збільшення швидкості польоту в космосі більш ніж у 100 разів. Наразі швидкість робочого тіла, що викидається з сопла двигуна, на кілька порядків менша від заданої. Згідно із законом збереження імпульсу, якщо космічний апарат має розігнатися до 1% швидкості світла, робоче тіло повинне спочатку перевищити цю швидкість. Окрім цього, аби час прискорення лишався в прийнятних для нас межах, швидкість випромінювання робочого тіла має бути значно більшою, ніж заданий показник швидкості зонда, що на сьогодні абсолютно неможливо. Ми не очікуємо проривів у розвитку цих технологій у короткостроковій перспективі. Тож реалізація подібного проєкту неможлива з фундаментальних причин. Вейд з усієї сили вгатив кулаком по столу. Не забувайте, які ресурси ми тепер маємо в розпорядженні. Раніше космічні польоти здебільшого були за баганками маргіналів, однак нині розвиток цієї галузі – питання виживання. Тож тепер обсяг ресурсів, які ми можемо запросити, не йде в жодне порівняння з днем Ми, наприклад, зараз можемо сконцентровано спрямувати всі ресурси на цю дрібницю. «Вирішення проблеми з законом збереження імпульсу. Навалимося всім гуртом і використаємо грубу силу, аби розігнати зонд до однієї сотої швидкості світла». Вадімов підвів очі інстинктивно розвернувся довкола. Ви чудово розумів, у чому річ. «Не хвилюйтеся, тут немає репортерів чи випадкових людей». Вадімов, посміхаючись, похитав головою. «Не хочу здаватися невічливим, але сподіватися, що всіма грошима світу можна змінити фізичні закони – дурний жарт». Усі сміятимуться з нас. Обговорювати це тут у середині одна справа, але, боронь Боже, виносити таке на публіку чи на засідання роз. Для мене не відкриття, що ви всі потішатиметеся наді мною». Усім мовчали, вочевидь бажаючи, щоб ця зустріч закінчилася якомога швидше. Вейт обвів поглядом конференцзалу і раптом випалив. «Е ні, не всі. Вона не сміється з мене». Він здійняв руку і вказав на ченсінь. «Чен, а яка твоя думка про все це?» Під пильним поглядом Вейда Ченсінь відчувала себе так, ніби він показував на неї не пальцем, а мечем. Вона з озирнулася на всі біч. Хіба за статусом їй належить зараз виступати? «Нам слід реалізувати тут політику МД», – сказав Вейд. Чинсінь розгубилася ще більше. До чого тут Туглас МакКоннелл, доктор медицини? «Нам китайцям незнайомий термін МД?» Чинсінь поглянула на п'ятьох інших китайців, які на вигляд були не менш збитими з Пантелику, ніж вона сама. Під час війни в Кореї американські військові виявили, що ваші полонені солдати знають дуже багато про задуми, командування і деталі плану проведення бойових дій. Ясувалося, що ваші командири мали звичку обговорювати плани з підлеглими навіть найнижчого рангу, сподіваючись отримати більше доречних зауважень і пропозицій для його вдосконалення. Це є МД. Звісно, ми не допустимо, щоб ви знали аж настільки багато, Якщо вам вготовано долею стати полоненими в прийдешній війні, довкола почулося кілька смішків, і Ченсінь нарешті зрозуміла, що МД це мілітаристська демократія. Усі погодилися з такою пропозицією. Звісно, еліта аерокосмічної галузі, яка зібралася за цим столом, не сподівалася почути якусь проривну ідею від радника з технічних питань. Проте більшість із них були чоловіками, тож надавши Ченсінь слово, вони принаймні могли безбоязно роздивлятися її. Чіньсінь завжди намагалася стримано вдягатися, але це аж ніяк не зменшувало її привабливості.